Cugetul Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Faptele Apostolilor 24,16 Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Romani 9,1 Ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4,2 Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 1 Timotei 1,5 Să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. 1 Timotei 1,19 Conștiința este un adevărat învățător, cel ce o ascultă nu este expus poticnirii Talasie Libianul. Conștiința adevărată este un tribunal casnic. Criminalul poate uneori să scape de judecata oamenilor, dar nu poate scăpa niciodată de judecata propriei conștiințe. Sfântul Grigorie Teologul Cugetul bun se păstrează prin rugăciune, iar rugăciunea curată prin cugetul bun. Marcu Ascetul O conștiință spurcată este un judecător nedrept, evagrie monahul. Nimic nu tulbură ochiul atât de mult ca un cuget rău, Sfântul Ioan, gură de aur. Mustrarea cugetului este o doctorie a dragostei lui Dumnezeu pentru vindecarea sufletului nostru. Clement Alexandrinul Liniștea celor răi servește drept semn căci sunt de înmormântați, Sfântul Ambrozie. Conștiința nu-i mai judecă pe oamenii care au ajuns în culmea virtuții sau aviciului, Talasie Libianul. Nu trebuie să ajungem până acolo încât să ne mustre conștiința în vreun lucru oarecare, Ava Agaton. Cel care are o conștiință curată, chiar dacă e îmbrăcat în zdrențe, chiar dacă se luptă cu foamea, are o inimă mai bună decât cei care trăiesc în lux, dar cel ce recunoaște că este ceva rău în trânsul, Chiar dacă ar fi acoperit cu grămezi de aur, e mai sărac decât toți. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu mărimea unui imperiu, nu mormane de bani, nu pompa veșmintelor, nici alt lucru omenesc, nu poate să asigure pacea și fericirea sufletului, ci conștiința împăcată. Sfântul Ioan, gură de aur. Să nu-ți disprețuiești conștiința care totdeauna îți dă sfaturile cele mai bune. Sfântul Maxim Mărturisitorul Fiecare să intre în conștiința sa și, socotindu-și păcatele făcute, singur să-i ceară răspundere dreaptă, ca nu cumva atunci, în ziua judecății, să fie judecat ca lumea întreagă. Sfântul Ioan Gură de Aur Acela și este lui însuși pedeapsă care e chinuit de conștiința sa, de alți dușmani poate să fugă, dar unde să se refugieze de sine însuși, fericitul Augustin? Toți apropiați-vă cu liniște și pace. Toți să alergați la Mântuitorul cu conștiința curată, Sfântul Ioan Gura de Aur. Dumnezeu și conștiința știu cele ascunse ale fiecăruia, deci prin aceasta să primim îndreptarea. Marcu Ascetul Nimic nu pregătește pe cineva în nădejde mai mult decât conștiința curată și bună. Sfântul Ioan, gură de aur. După cum o mică scânteie aruncată în adâncul mării dispare, tot astfel orice fel de mâhnire, chiar cea mai mare, ciocnindu-se de o conștiință bună, lesne, se risipește și dispare îndată. Sfântul Ioan, gură de aur. Conștiința curată ridică sufletul, iar gândul murdar îl doboară la pământ. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sădit în fiecare judecata nemincinoasa binelui și a răului, adică regula conștiinței, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă dorești să ai totdeauna o conducere de suflet mântuitoare, ia aminte la conștiința ta și împlinește fără nicio amânare ceea ce-ți spune ea, Marco Ascetul. 1050. Nimic nu aduce mângâiere cuiva ca o conștiință curată chiar de-ar năvăli asupra lui mii de ispite. Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum gerul îngheață trupul tot așa și un cuget rău îngheață sufletul. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu poate procura omului o mulțumire atât de mare ca o conștiință curată. Sfântul Ioan, gură de aur. Cugetul cel mai bun de îndrumare în cuvânt și în fapt al îndrumătorului să vină de la Dumnezeu și tot spre Dumnezeu și odihna în el să se îndrepte. Sfântul Grigorie de Nazians. Un artist a pictat conștiința rea ca un cal ce alergă în galop înconjurat fiind de biespi. În josul tabloului erau scrise cuvintele, Alergarea ta!" E zadarnică! Fericitul Augustin! Nimic nu ne apasă și nu ne strămtorează atât de mult ca o conștiință rea și nimic nu ne liniștește și nu ne face chiar a zbura ca o conștiință bună. Sfântul Ioan Gură de Aur Pe cel osândit mai mult îl va tortura cugetul că a pierdut cerul decât cele mai înfiorătoare chinuri ale iadului. Sfântul Ioan Gură de Aur Conștiința cea curată se naște din viața și petrecerea cea neprihănită, teofilact. Atunci ai conștiința trează față de Dumnezeu când te ferești să judeci pe aproapele tău, Sfântul Doroteu de Gaza. Cugetul curat te mustră ori de câte ori faci ceva care tulbură pe aproapele tău, Sfântul Doroteu de Gaza. Cugetul curat te călăuzește în toate primejdiile cum să-ți îngrijești trupul, cum să-l hrănești și cum să-l îmbraci. Sfântul Doroteu de Gaza Cugetul întinat asemenea unei a cărei claritate este întunecată de murdării ne face să vedem lucrurile neclar și întunecat. Sfântul Doroteu de Gaza